Kituwa chasomo la leo kinasema Kila mwaka mpia piga hatua moja kwa kristo Kila mwaka mpia piga hatua ya kumwenekea kristo uh, Hoja ya somo hili la mwaka mpia waifumbi na ishi na sita nini Nikuamba uh, Kila tunapuwanza mwaka Mwaka mpaka mwaka mwaka mwaka mwaka Hatujui munga tatupa mingapi Na ananajua hajui misi jui wa ujui Lakini tujua kitu kimoja kwamba Hatua eh, mwaka mmoja na mwaka mwingine Visifanane eh. Na siku zote lazima kutokuwa kuna hatua iliyo katika kitu na kristo Bado tunanzu kapiga hatua Uwezu kasema kwa mba mkaribia sasa Ni kama nimembala apana. Kuna kitu cha kufanya Kuendelea kumkaribia kristo Neno mungu na sema ni karibieni mimi Na amini tawakaribieni nini Zapata Semi nyingi kwenye bibiria kini Ayu nilasema metoka katika Katika Yakobo Mlangu wa nne mstari wa nani Nikalibieni mimi Kira hatua Yani Tunajukumula kumkaribia kristo kila Ito apo leo Tunajukumula kumkaribia kristo kila Siku eneo kwa mungu Lakini hii miaka Natuwaona kwa mungu waliweka miaka. Kwa lengo la, kama, kama la kupiga mahesabu. Kama la kufanya tasimini. Uwezo mbii. Uwe, uwezo kwa ni kijana mdogo. Uwezo kwa ni mtumzima. Uwezo kwa narika rorote ili lakini. Mbele za mungu watu wote. Tunajukumu ni nayo karibiana. Mbele za mungu ni kumuringana ni kumukaribia. Na tutaona kwa mba. Tutaona pengene katha. Kimuweja wapa kita kwenye nasema. Mda huo ni mwaka huu Usiseme katika moyo wako Nisiseme katika moyo wangu Kwa mba Ngoja hii miaka miwiri mitatu niyangalie Ntakuwa naendea lakini Ntakuwa naendea lakini Ntakuwa na mpango kuwacha kuleo pombe m, Miaka ijayo ni Ninafikiria kwa Kumwekenda kwa kristo Miaka ijayo lakini Ngoja hii niyangalie hii miaka hii flani Wakisto sinu wana Wanadamu si wanafikiria hivo ana nguo ya wa wanadamu ana mipango ya kuja kutengeneza mungu wake lakini kuna miaka hapa katikati ya kujipima kidogo kwa nguo niangalie mambo yanaenda endayo nguo hii miaka sio ya kwako kesho yangu na kesho yako sio ya kwako ya kwako ni leo hii labda na jana iliyopita lakini vivyo kwa mbele vijavyo sio viyetu leo ni mwaka mpya wa 2026 hemu ndoke na ujumbe huu kama tutakao kwa, kwa tuna bahati ya kumaliza kama tumemaliza waliopita tukamaliza labda na huu lakini tuumalize katika uelekeo mzuri wa kumkaribia Kristo labda ni kwa si neno la Mungu nitarisoma labda nilikuwa Kristo kwa, kwa kwa asili tu asili yetu sisi nimezaliwa lakini sasa ufanye ukristo wako na Mungu wako wewe uanze kama uanze na kumwamini Yesu Kristo Amen. na kama unarusha maamini Basu uwanze kuli ishine. Nolake. Utakwa ni ujume mbaya sana. Utoki use. Hidi ujume nga mahali ni fai fai. Nguye kamee. kila mtu wangwa kwenye uso wa dunia hii. Labda kichanga kicherema kidogo. Hamacho wa kiele Na ufaa. Jisio akuna soma li mtoto mdogo sana mchanga. Lakini maada mamefikisha uwe wame Bikina sema katika kitabu cha Isaya mlamo wa shina na sema jie Hata wajulisha nani maarifa tajulisha kina nani Ni wale walio toka kwa chisho maziwa ya mama yao Matiti ya mama yao Hata mtoto mdogo uyo hapa ni mkubo Hata mtoto wa miaka mitatu anastaili ya kai hapa Anzu kusikia maneno hayamo Kama unampeleka kusoma vitu ya duniani Ukiona unambebesha kibegi anaenda kusoma, hakikisha kwamba kabla ujambebesha begi ya na kusoma, mbebeshe begi kusoma ni maneno ya Mungu. Amen. Sasa haya, kama. Ndio, eh. kipi cha thamani zaidi? Kipi cha thamani zaidi? Petro alikuwa na binasema alikuwa hata hajui kusoma. Kama alikuwa anajua amejifunza baadaye. Eh, Ye lazima walione kana soma na hawana maarifa. Lakini walikuwa wamekana Kristo kisena zaka toka si mimi mskira mofunisha e mimi mskira mskiri zaru nisha njema kidoke watu asisome ni mesema evo kionameto na mera juu ni anagiza moyoni e tafuta uzushi muingine kini siyo kutafuta ujumaa baosi ya jubi habari za vipaumere nikipe muhimu leo hi si watu ana kipombe ya kopele katuo shule mapema na miaka miwili na nusu mitatu e Kicho kipombeni ni kizuli endelea nacho. Lakini, kabla ajafikisha hata huo umuni, mfunishi neno wa mungu wa kwa ajatoka hata nani yako. Na endelea nai mpaka, anaenda ana kufunisha ototo waki. Haya. Ni, ni, mtu wa hukumu kwa wama nimehubi na mafusifu. Takuwa amiamua. Mwene kwa mbe, watu amekumu biblia wa shida kumukumu manadavu. Haa, ah, neno wa mungu. Linda yalimejawa na kauli zi eh basi kama kwa sababu hiyo tutakuwa tunahubiri yale ambayo tunu, tunaona yanatufaa. Mengine tuna tunachao wao watu sio wanaichambua Biblia. Wanaichambua kama karanga. Ndio. Unakumbuka watu kama karanga ni kina nani? Eh? Wanaichambua hii hapana hii inafaa hii ili mm -mm, ili afai ili mm -mm, ili sio nzuri. Eh. Mungu anaweza kusema elimu ya Mungu kumjua Mungu kwani tunaiona hata kwenye Petro wa pili mlango wa kwanza watu hiyo hawataka isikia lakini baadaenda kwenye kamisari mlango wa nne pale emshike sana elimu anaanza kutafuta elimu ya ana kwani anatafuta kama sikamoja na, na by way, ni ni elimu ya Mungu anayoiongelea Lakini hizi elimu nyingine ya nazo ziongelea biblia zima. Hizo uh, sista kina tafta kare mbaku na, na hisi. Ni hile elimu ya kuwena kufundishwa kingereza na kiswa hili. Hijo kingereza wanenda kufundishwa sana. Kwa ingereza hawafundishwa nazariwa na kiongea. Sasa hawa utawasema nili. Tusome utangulizi. Tuwa, nasa, mungu katupa hii miaka Sio kwa batimbaya. Ni mwaka unapoisha na mwaka unapoanza ni muda wa kureflect kutafakari njia zetu ili kusudi tugeuke sasa tuanze kumwelemea mchungaji wa kweli Kristo. Imi mwaka haiji. Wewe kama Mungu ameweka angeweka siku zikaenda majira ya kaenda bila kuona tofauti ya moja na nyingine ingekuwa ni ni rahisi kupotea hatujui tuwefikia wapi. Lakini kwa sababu ametupa umri na ule umri akapiga katika miaka Ni kujum, mm, miaka niliyoishiende jamani ni mingi sasa. Eh. Ni mingi. Tungekuwa tuna miaka hata usinge kuona jua umeshakaa umesha mda gari duniani. Lakini tunajua. Unaweza kupiga Kwa hiyo Mungu katupa hii miaka mwaka mpya mwaka kuisha ili kusudi tuweze kujua na kupata maarifa. Na kujua tumefika wapi Na kufanya maamuzi sahihi Amen. Na maamuzi sahihi ya naanza kilohu Itapucha manzo Mwangu wa kwanza Mustari wa kuminane nita mungu akasema sema manzo mungu akasema, Na iwe mianga katika angala mbingu Ili itenge katia mchana na usiku Na iwe ndio daliri Na majira na siku Na miaka Mungu hakuweka miaka, aliumba ali, ali, ali mwenyewe. E. Na unadhani aliweka tu hivi, vinguwa ya tuweka tu miaka. Basi, inatosha, tumeyweka. Apana, nilengo ili kusudi itukumushi. Mm -hmm. Semu nyingine toko nyo kuona na sema mungu tufundisha kuzi hesabu sifusu yetu. Tu, ili kusudi tuweze kuweka miyo yetu katika maarifa na hekima. Jepatea hekima na maarifa katika miyo E, eh. ikiwa ni kuhulize swali, ukioa, ikiwa ni usiku umelala, ukawa huna saa, huna nini, huna simu, huna saa, hu, mana kile, hu, huna vipimo vya muda. Una joto kajo kwa moja na karibia kwa saa Ineseka ukafikiri labda ni, ni sa, saa saa kumi na moja. E, eh. unaenda ukawa vipote vipi kwa yuko? Mungu katupa hii miaka Katupa yufumbina yushirini na sita hii Talea ya moja, talea kwanza tarehe hemosi hii Kwa lengo Kwa kwenye Nasema meweke hii kusudi kwenye Pima yu ndaliri za, za majira na nyakati Mungu anangerea sana habari za majira na nyakati mm -hmm. eh hey. Yesu alipo anza kubiri Ali anza na ujuma nasema Majira ya mekaribia Ne tubuni na kuiamini kuyamininji muda umeshaenda Nyakati zimesogea Yamani tuko kwenyefumbishi na sita Kama miaka miata tu stina tani Mepita biramdo kusoma biblia mm -hmm. Lakini tungekua atuna maka Tungesema ah Nini nitasoma Lakini una unajum Imepita miata Nimefanya nini We, wame, Maka unapo isha Maka unapo anza Mimi na wewe fanya nini? Tupige mahesabu na Mungu wetu. Amen. Ndio, sio. Ndio. Yindameshi. Mimi kwa naangalia dani ya auma akolo yopita. Ndani ya auma tumejifunza kitabu kimoja ambacho dalani ni kiri kilikuwa kinaipa shida, kitabu cha wakolito wa pili ke, minango 10 na mitaka. Tulijifunza vitu vingi sana. Eh. Lakini je, kinatosha? kwanza masomo mengi nikona napiga masaba kufika kama 28 29 ila 15 zaidi ya mara mbili na na kadhaa lakini ndio nafikiri na kitabu cha Hebrewia tulianza nacho tunaanza maka na maana Hebrewia lakini tuko tunamalizia peke lakini tulisoma kitabu cha zaburi na tukao tulinafikiri tulikianza mwezi wa 3 mwaka 2025 makajana lakini tukao tunamalizia kitabu cha mhubiri neno 12 não não não já já acabamos na defusão vitamio televisão menerepa lhe o tu menerepa quer o aminha então não pão com neve faz unapo ans moaca um pia hatua com Kristo. cristão aminha bana jinsi ulivyokuwa mbali nilivyokuwa mbali na bwana na kristo mwaka mmoja kwenda mwingine huko huko mwaka mmoja utulete nyumbani kwa kristo na nisikapotokea mbani walikuwa ni mwaka wako wa kusoma biblia mwaka wako wa yote wewe Basi uwe ni mwaka mbapo kama ni kwanza Kusume jipe ulimalize Basi ilo ni nirengo zui Lakini si usishie hapo Uwezu kasema kwamba Nitakua na suma wakano jipe Mwaka wakwanza yinatika miaka mitano fulizu. Kwa hini usi challenge mbele kidogo He eh. Minasema katika kitapu chakutoka Mlango wa 12 mbili Kutoka 12 mbili Anasema hivin Mimu wanakumbuka vitu ni uubili Mungu stamewa mwaka mmoja lakini leo na kunahubiri kwa mkoo tofauti. Sasa wapili anasema mwezi huu utakuwa mwanzo wa miezi kwenu utakuwa ni mwezi wa kwanza wa mwaka kwenu utakuwa ni leo hii. Amen. Mungu hataki watu wakee katika nyakati zisizo kuwa na mwisho. Anataka nyakati ziishe majira ya ishe waanze. Na ndiyo sababu Mungu anatuma majira na nyakati tofauti. Ikiwa kwa faramu Mungu unitamani Mungu atupe majira ya tu mpaka mwisho. Vipijua tu mpaka mwisho anatupa na majira yanabadilika ili kusudi tukumbuke muda wa kupanda muda wa kuvuna. <tos> eh. Unikwambia mwako unapoelesha tuvune mwako unapoanza tuanza kupanda kwa Kristo. Ukonikokupiga hatua moja kwenda kwa Mungu wako. Taomba haya maneno usiadhara. Taomba haya maneno. Ukishino kwa na kumbwa mungu akusame, lakini usi anenewe vibaya na kuyazarao. Amina Amin. Amin. Amin. e. Eh, maua siku miata tusti na tano ziri zo timi shaji ana, na talanta miata Kila siku inayo kwa mungu ni talanta. Na, na talanta ni kama fail, Vipande via fail. Mungu nataka kila siku Kila talanto Mungu, mungu nima, nima mmoja, ki chochote, bado, okay, ni mwenye rehema sana Tunuzu kwa maniza mwezi mmoja Atufanye kicho chote bado Anaaza kasima Kwa ni anasamema madeni maranga Siku na mtu mmoja kwenye nukwa kumina nane Halikuwa na anadaiwa Halikuwa Anadai, na anadaiwa Dinari miatano Mbwana kwa tarifa ni mungu Kwa taswile ni mungu Haka msamehe zile dinari miatano mm -hmm. Ile deni Nenda tu wakuna shida Mekusame Yule jamari wa madena kusame Waka kutana na mdeni waka na mdai kidogo Vicente Alianza kumukaba hapo hapo Tarifa zika yule yule Yule mungu Tumazika mruudu kwa mungu Yule buwana yule kwa ni tasule ya mungu Sima yule mtu liyo msame Lile deni roti Kuna mtu yuko Hame minya kwa sababu ya deni e, ni, ni kama ni senti tu Ni change Anamdai change as éramos mulheres e ele deu-ni na redução ele deu-ni a mim a tano mungu etuni na mácar na na na na Sisi sikuzote ni wana watu potevu kwa mungu wetu Hatu wezi tukazima sisi ni watu, ni wato tuwanaoka nyumbani kwa mungu wetu Lakini yule mana potevu luka kumina tano Halipo Tafakali, halipo kumbuka mweni mwake Halipo fikiri mweni mwake Halisema nitapiga hatu wa nirudi kwa baba yangu. Je, mime na oe se wana wapotevu Kwa kiasi fulani Tuna fulani Eee Sawa tunaweza tukawa kuna vitu vingi Tuna kwa mungu wetu Lakini kuna vitu ambavyo Bado tunazuka tenda bora zaidi Amen. Niko kupiga hatua Na kufikiri moyoni na kumrudia Baba eh E sema katika kitabu cha Isaiah Mnango wa robaini na tatu kumina nane Kwenye ni, ni, ni isome e, Isaiah Robaini na tatu kumina nane Unasema ivi Kili zama neno, nima neno mazuli sana. Baina tatu kumi na nane, anasema. Musi ya kumbuke mambo ya kwanza, wala musi ya tafakari mambo ya zamani. Tazama ni tatenda jambo jipa sasa ni itachipuka je, hamuta lijua sasa ni itafanya njia hata jangwani na mito ya maji nyikani. Tuntung, tujari sana hile seme ya kwanza, msana kumina nane. Asima, nusia kumuke mambo ya zamani, nusia kumuke mambo. Kwa zi, haina maana kwamba tufute kumbukumbu, Lakini, kama kuna mambo tulio ya fanikisha kwa mungu wetu, tusiaante kujisua sema, para, ah, nilisha, nilisha, nilisha ya sema, pana, ah, nilishamaliza bada. Nilishamaliza bada, nilishamaliza, nilishamaliza bada, nilishamaliza bada. Pana, mafanikio, pao na sema, nina ya, ya nyuma, na kuya chuchumalia ya mbeni. Kama kuna kitu nilishindwa, sitaka katika kushindwa kwa zamani. Lakini kama kuna kitu nitofanikisha nitaenda mbele zaidi ya nyuma kwamba nimefanikisha hiki na hiki ni unajua wengine tukifanikisha mambo tunaweza ndiko kuvueteka kuvueteka ni kama hapa nipo fika pana pana kila siku unaposoma neno la Mungu Mungu ufafanuzi mpya mas vi tu o homem era o homem era zaidi então mungo faz a casa que a Amen. Amen. lhe eh ni ni ni ni ni ya mojawango wangu kwa mulioko hap na hapa. Nao do kwamba maka huwa mina shinasta ni maka zaidi o somos zaidi o fulisha o Sasa mwingine anasema katika ufunuo anasema imarisheni mambo ambayo ya tayari kufanya nini yaliyo katika hali ya ya kupotea vitu vinavyokufa kufa kama kuna eneo ambalo liko limekufa kufa tuliinua Lakini ni shauku ya moyo wangu kwa niaba yenu kwamba uone mwaka wa kuendelea kujifunza maneno ya Mungu kwa waminifu, na na na wakati mwingine na kukua zaidi na kukum na yule anasema Mungu ndalikae kwa wingi mioyoni mwenu nani mstari neno na Mungu linakaa kwa wingi mioyoni kuna mistari mingi sana kuna kweli nyingi sana ambazo hata hata kama yani kama kama vile nasema sasa tuzisikie na kuzikumbuka eh ni mwaka lakini wewe ni mwaka pia wakufanya maindiru yetu ya kimwiri. Eh, maindiru yetu ya kimwiri. Eh, kachini, pika maesabu fikiria na ina kafanya kitu gani kizuli. Maada mu mungu, anasema mnau fanikia wa kiroho na kimwiri vile vile mfanikia. Eh, fanya tafta kitu kizuli, pika magoje muombe mungu, wekeza waka bidhi. Ibuwe namambieni, watu mnau nesikiriza jamani. Siliyo? biashara za watu zinakufa. Kiukweli kabisa nimefanya tathmini. Sio mtaalamu sana lakini e, roho Mungu akaenda niangu na hivi vitu. Biashara nyingi zinakufa sio kwa sababu au zinashindikana sio kwa sababu mitaji ni midogo. Sio kwa sababu e, wateja hawapo. Hivi ni wateja wangapi ambao anakwenda kwa mtu anashida lakini unaondoka na hela yako tu usinunue kwa sababu ya jinsi kujibu kwa kauli mbaya. Ani ni Wengi, wengi biashara nyingi zinakufa sio kwa sababu ya mitaji haipo sio kwa sababu ya nini? Vinaweza katokea hivyo lakini kwa sababu ya watu kutokukamilika katika utoaji wa ile, huduma ile kufanya ile biashara. Amen. Hey, eh, mteja uwezi ukamwambia kauli nzuri asirudi kwako. Hata kama hujaweka mzizi kama wanafa ya biashara za mizizi. Hey, nani Naani ana hivi kia? Amina. Hivi wakati mwingine. Wewe ngwambie nisipomwambia mtu kauli nzuri jirani yangu au mtu tunayopishana labda njiani sawa ni vibaya lakini nitashindwa mtu ambaye nimeweka hela yangu ili kusudi nifanye biashara nipate faida nimetoa mfano wa mambo ya mwilini sio sio somo kama somo moja kwa moja moja lakini somo linagusia vitu tofauti tofauti. Eh. Hey, wewe wambie wewe unayenisikia ulioko hapa na wewe mbali. Ukiamua kufanya biashara yoyote ile kwa Dar es Salaam hii itafanikiwa. Ifanye kwa misingi mizuri. Amin. Kile vitu ambavyo vinaharibu biashara za watu ni kitu kinaitwa customer care. Nidhamu ya, ya kazi. Ivi wewe uulize kama kuna duka unaenda unanunua unanunua Kila unapoendoa kutareo amefunga, leo amefu hajafungua, fungua, hey, leo uh, uh, utarizoea rireke duka badai, unaacha ku una kachua ya ni zamu yamda, siyo somolango lai wetoa fa, na katika vipengere kiza, kipengere, mham za baliza kumukaribia, ha kupiga tuwa moja kumukaribia mungu na kila mwaka unapo unapo geuka. kila mwaka unapobadilika tarehe ya kwanza ya mwezi mshoneno wa mwaka tunapofunga ile tunapopiga mahesabu na Mungu wetu wapi tumetoka weke kigezo cha kusonga mbele Tusi, tusipige makati time mara nyuma taboki nasema neno hoja ya kwanza nasema kesho sio yako ni ya Bwana kwa sababu hatujui tuna muda kiasi gani kesho akufanya Ule mna tulio nao sasa ule mka tuliopo ando tu kwa nana sababu ata kuipa sita fanya fumia shina sita sita fanya fumia na 32 Hakuna, kesho angu si ju. By the way, si kusemeya mwenzi na mimi. Na mimi na kama na na mimi naomba na mimi inataka kuipa na seratinata tu naomba mimi inataka kuipa na seratinata tu Amina, mstari mstari wa mlango wa yishirini na saba Bibili nasema, mstari wa kwanza nasema Mstari Yishirini na saba nasema mstari wa kwanza Usijisifu kwa ajili ya kesho Kwa maana hujui ya takayo na siku moja Iyo siku, iyo kesho, unezo kasema mwaka Nimda tunikipini jambu Kwawezu kajua kitakacho zari wa nani ya makafurishi na sita hii Kwawezu kajua kama Kwa hiyo maadamu nina siku ya kwanza Kila siku nina yopewa ni itumia Jizuri Kwa hiyo kwa hiyo kwa hiyo kwa hiyo Kesho siwa kwetu Ukijua kwa hiyo kwa hiyo kwa hiyo Watu wengi tunajisifu kwa kiri A hiyo kitu A hiyo kitu mimi baada iki na mpango nikii baada ya kufanya hiki nitafanya hiki hapana sio mbaya kupanga panga pangilia kabisa lakini anza sasa na sasa anza na leo mwanako kisha piga mahesabu usio wasema mwaka usiisha kwa kusema kwamba ngoja nitaanza tena na ndifanya tena a uishe na kitu fulani cha mahesabu ambacho Kuna asilimia unataka uongezwe wende juu zaidi. Mm -hmm. Eh, katika mambo mengi, anza na mambo ya kiroho na mambo ya kimwili pia. Mimi somo ni la vyote. lakini zaidi kwenye kiroho, lakini bila kuacha vya kimwili. Bwana mm -hmm. sema katika kitabu cha ja Mathayo. Maneno ya 6:34, anasema, na msijish msijihangaishe sana na kesho. Eh, muktadha wake ni kwamba Msiu na wasuwasi sana na habari za kesho Unawa kwa za kesho Nye unaza kwa usiwe po um, Bajo hoja ni hile kwa mba Tusiuwe watu wa badae badae sana Tuwe watu wakushukulika na kilichopao mm. Eh, ndiyo hoja ya Eh, anasema katika kitabu cha ya kobo Mlango wa nne mstari wa kumina tatungoja Hile nis, nis, nisifungue ni ni iseme tu sudi, Hoja yunganiki Kumunataka, kumunataka, na kama niko na mtato kuna hivi haya wewe unajisifu kwamba tutaenda kwenye mji frani tutafanya tutakaa humo mwaka mzima tufanye biashara tupata faida eh aliyanasema akieni ujui kwamba hujui kitu kitakachotokea ndani ya ya mwaka baada ya kusema kama Mungu akipenda maana yake anataka kusema kwamba, kwamba tunapopata mwaka mpya tunapopata wakati wa kuanza upya mwanzo ni mwezi mwanzo ni mwaka siku ya kwanza saa ya kwanza, saya, kwanza. Eh muda pia wa kuweka hatima kwenye mikono ya wa sala. Woni wengine mkaa unapita mkaa unaenda kiwango cha kulingana, jinsi anavyoendelea kubarikiwa na vipato ndivyo anavyoendelea kubarikiwa na Tena na baadili shaka, ma ni misha tazuzu zingi pombe zaki zito tenge zaki Tanzania ni sisi na kunyo na tukasa au zito boneni kwamadiba, nei, pana, yuwe yuwa meri, isoma ni nakuatisha tamani yangu, pana ni isoma la baraka, isoma kwa ni mko mbio usi fry, pana tena Una nasema katika kitabu cha Wakorinto wa 2 mstari huo. Tuko tunaangalia kwa habari ya kumaliza mwaka kwenda mwingine hoja kwamba miaka sio mingi na kesho sio ya kwetu. Mm. Eh, kwa hiyo tukae tu kai vizuri na na munda tulio nao wakati huu sahi. Na nasema katika kitabu cha Wakorinto wa 2 mwanango ule wa wa 6. Mstari wa nasema Kwa maana asema wakati ulio na hali siku ya wakovu na hali kusaidia. Tazama wakati ulio kubalika ndio sasa. Tazama siku ya wakovu ndio sasa. Kwa asema, kama ni siku ni, ni, ni, ni, ni siku ya leo. Kama ni mwaka ni mwaka huu. Kama ni mwezi ni mwezi huu. Kwa kama sema kwa na pika mwezi. Ma... Mm, Eo sijanwa ni. Tandani kifika kama mwezi. Kama mwezi, mwezi wa kumina moja. Kwa hana ubaya na kupanga mwezi ijaheo na mwezi ijahe. Lakini tuanze na hitu yonai. Mina, mm. eh? Hey. Mm. sasa na umo katumi anenorawokovu. By the way, panga fitu yo. Tere mm. well, uh, kini the Jama, kwanza kamchea kwanza nacu happy. Well, ka manakini ni kurum Kristo mesiki abaliza wokovu na kama vire ana, ana, ana, ana, ana, ana, eh, ni, Wewe ni kijana, wewe ni binti, um, um, umemaliza majukumu yako huko mtaani unapiga mahesabu ya maisha na nini? Unaendelea na u, na ushirati wako hapa na pale unabadilisha wapenzi. Unabadilisha mume asiye rasmi na mke asiye rasmi. Una, una, una, una, bado nipo nipo kwanza. Si wanacho walichowacho inimba? Ni muda wa kufanya na kuwa na mji wako kwa kadri ya mapenzi ya Mungu. Ndio. Eh Sini watu wana mpanga? Eh, mbona natendapita pita pita na huyu baadaye nitani baadaye kidogo nitafikiria. Kwanza nikifanya arusi sasa hivi sina uwezo nina labda sana sana nitakodi nitakodi ki ki makhtu ndoo ni na arusi angu ni kodi vx ni kodi range ndoo ni eh ni na tafuta arusi na taka ni ya, ya, ya, ya kuacha historia si ni wapi pangwa eh arusi yangu ya cha historia ndoo mienua tu ingo naopanga nami hapa by the way usipange pang'e ovyo ovio kwa habari za arusi yako. Anza na, na, na kumomba mungu kama kama mungu atakupa arusi ndoa miaka kumi ijayo miaka mitano ijayo leo hii tarehi hii ni munda wakuanza kuiandalia na ukaendelea katika hilo hmm oja api nasema mwanadamu hana siku hana miaka mingi ukipewa mwaka hua kumisha na sita shukuru huna mingi sana ijayo sina mingi sana ijayo Eh hatuna miaka mingi sana. Bila sema katika kitabu cha Zaburi ni mlango maarufu. Hii milango soma hii ni msema mbona kama vile anahubiri somo la msibani? Wewe mmie hakuna neno la msibani. Amina. Eh hakuna neno la msibani. Kila neno linatfaa wakati ufao na wakati usiofaa. Amina. Eh Zaburi ya Mustari mstari Wakumi anasema Zaburi ya tisini mstari ule wakumi Anasema Siku za miaka yetu ni, ni miaka sabini Na ikiwa tunanguvu Miaka themani Na kiburi chake ni tagu na ubatili Na mara chapita upesi Tuta, e, Tuka toko mea mara Ni nani ajuae weza Musana na minasa basi. They PCU focused and blev olhos informant. Despite the color of the scientists, we see millions ofikka out there, pita scientists see here in our zone, envir witch factors and suddenly re Otto spray. Maybe this young candidate said IN the airsplash? and Saul and Ronald Leal thought AFGHQ and Son ofनbay could be removed as soon utujulishe kuzihesabu siku zetu. Tujulishe idadi ya miaka yetu. Niambie kwamba 2000 utukumbushe 2025 inshaondoka. Kama kuna kitu sikikifanya basi imepita. Basi umenipa mwaka mwingine basi nifanye haraka niifanye mwaka jana niongezee na mwaka huu. Eh, tuziwe <tutu> hey, na madeni <tutu> hey, ya nyuma. Eh, basi unijulishe kuzihesabu siku zetu. Utujulishe kuzihesabu siku zetu, tujipatie moyo wa Wa WaKristo wanaa hikima. angalia. Eh mboni mlango wa 12 us wa saba Tuko tunaangalia kipengele kwamba tunapopata mwaka tumkaribia Kristo tukijua kwamba hatunayo miaka mingi sana ya kuchezea. Ah miaka mingi ya kujidai dai miaka ya kuweza kufanya vitu sio mingi. Miaka mingi iko utotoni huna uwezo. Ya kama ingine iko zeeni vile vile nguvu hazipo na na nia na maksudi hayapo. Miaka ya kufanya kitu ni hapa katika, sio mingi. Eh? Yeye 70 sio kwamba ni wote. Nani aye 70 aweze kukuta kuna kisukari wewe? Kwani hakipo? Kipo. Amen. Eh, Missa, a eh, nimesema mhubiri. Ubibili 12 anasema saba. birekumi na bili sabana sema na doka zama sere wasita na kabla haya katika kambari feda auku Au, au jika bakuli la zamu au tungi kuwundi kisimani au kurumo kuwundi jika bili na yomavu mekuirudia nchi kama yari vokuwa na na yorofu kumrudia mumba mungu aliyo hilo kusema ni kwamba katika muda tuliopewa Kuna namuda Ua hivi vitu kukoma Kuna kunamwiri kukoma kwa rudibumbini na roho kwenye kwa mungu alito una kupiga maisabu mukristo nane skia piga maisabu na mungu a kumapen kwa rika bisi tu miche mungu wanyamshikuni ni, ni ni ni ni ni, ni, ni mpometo kuna kabindi tayari kupari ana amka subui Kapa wangine wajamuka Anakuja panga viti hapa Tumpige makofi Sio kitu kiaisi Kapisa Sio sio watoto wengi Sio wengi mluoka hapa Pana zaka ifanya kwa waminifu kwa mda mrefu be... Eee Niyo Kwele Ni mwana itafakani vipu kujia hapa Nika angalia viti vimesha panga na nini Niyasema Niyasema ta kumisha kuondoka. Amen. Ne? Anasema kabla anaenea amesema kabla harijaja giza baada ya baada ya baada e, anasema ewe kijana mlango wa 12 msali kwanza mkumbuke muumba wako siku za ujana wako kabla hazijaja siku zilizo mbaya wala haijakaribia miaka utakaposema mimi sina furaha katika hiyo. Sina hata nguvu za kufanya e. Kabla juwa na, na, na nuru na mwezi Na nyota havijatua giza Kabla ya kurudi mawingu Baada ya mvua Ni lugha ya taswila Kabla hujapita Kabla hatujapita katika bonde la uvuli wa mauti Ngoja ni wape shuhuda Labla watu wazima kama We ulioka hapa bibi Mpaka mtu uki, Anasema ukimona, Nisame na tumo mfano wa wameethali. Nisame za kiswairi za. Sio nzuli sa. Sema kwa wana njani mzee ujua mekwepa mishale mingi. Ndiyo sio? Wee. E. Mwena wame mpaka mtu anafikisha. Anamaliza semu kuba miaka yake. Mm -hmm. Kuna miaka mchacha mbele yake. Uniane. Misina miaka mingi sana duniane. Mm -hmm. Hata sabini ningekua nonaza maisha leo. Sio mingi. Biblia nasema siku ni chacha. Lakini. utakuwa umepitia katika bonde za uvuri wa mausi. Mara njini. Nimi kwa mda miaka kama kumi rio pita, nimejikuta nina pita kwenye mabonde mengi ya uvuri wa mauti. Mm -hmm. Kwa hile kabisi? Baka unafika palo na, hivi palo nilipita jee, niniweza jee. Mm -hmm. Manake nini? Kabla haya jarudi mawingu ba, baada ya mfu. Kabla jua, halijatua giza. Juwa likitua giza, ndio bonde na uvuri wa mauti. Eh? Kabla hata muhu waziaisha basi eh. Kwa hiyo hii miaka tuliopewa, pewa ni miaka ya kuji hesabu, Ya kuji pima Ya kupinga mahesabu na mungu wetu eh. sema katika kitabu cha Petro, Nwangu wa kwanza Petro wa kwanza mwanja shinene Turi kisoma fukati Nasema Mwini miote ni kama majani Wakati jani bado limeshika kwenye mti ya lija Basi Niyo munda wakuitu wa jani bado hapo Litakuwa takataka Na halita dungu kwenye mti Litadondoka Hatu dungu kwenye nafasi zomu tutaziacha Hizi pumu zituwekopeswa ni nisoma la kutoa Ukutoka umengu na huzuni huzuni Lakini hata wakipata huzuni siomba inaitua Kwenye wakunitua pili mlango wa saba Kuna huzuni kwa jiri ya kristo Huzuni ya ee, Kwa jinsi ya mungu Na kwa huzuni kwa jinsi ya tungi Mibriya inasema katika kitabu Cha Yohana mlango wa tisa Kwa tuisome pale Yohana tisa kumi Tusome Yohana tisa eh Nde e, Najisikia kuchoka Zia badu nitafanya hii kazi kwa nguvu Hata dakika hii Lakini najisikia Msae wane nasema Imetopasa Kuzifanya kazi zake Yeye alie tutuma Alie tupereka Maadamu Badu ni mchala Usiku waja asipoweza weza mtu kufanya zile kazi kambi, Kwa mtu mzima kwa kijana Kuna vita mbavo kufanya kwa kati Mbavo kukona mufanya kule nyuma Kwa mbio za kuna wakati ukiona miaka 4 mi, mitatu, na wa kudeka sasa hivi kuna vitu unaweza usideke eh kama kuna muda wa kudeka deka hakuna kitu mbaya kuna mtu ambaye amesha umri wa kudeka anadeka ana, ana, ana anatia kinyaa, eh, eh, ndio sio eh ndio vitu vidogo sana lakini vitu vitu vitutumie vitu katika vitu vikubwa vya kiro na vya kimwili Imi ujawekona mtu Tuchukulia hata mtu mzee kabisa Kichwa kimesha kuwa cheupe Umkute yuko anahangaika anafanya biashara frani Yuko anachoma choma kuku barbalani pale nini na kichwa ni cheupe Ana haki sana miaka Lakini unakute inapendeza Vipi ukute na kijana hata kama amepiga mlegezo Una safi Kwa hizi wafakea wei bro vipi wana uchereweza? Kini kama mseema mseema mseema vipi na kim? Mwata, alitajiwa kaya hapu. Mta wa kufanya ele mambo siyo huo. Alitajiwa kufanya nyuma. Kwa hizi kia ama neno? Hei, kila jambo na wakati wa. Kuna wakati wa kupanda, Kuna wakati wa kungowa, Kuna wakati wa kujuna. Kuna wakati, wa jambo kuna wakati wa kuliachilia likondoka jambo Ina wakati wake na maksudu yake chini ya jua tujifunze kufanya vitu kwenye nyakati ambazo ni za ke amen na hakuna kitu pia kibaya kama kwa vipi ukieda ukakutaka kijana kadogo ualitakiwa kae shule lakini ndio kaka uko anapiga piga biashara na mahesabu na nini unaona kamaeshaanza kuwa kama, kama kachokoraa frani ndake bado Eh lakini bora kuliko huyu mwingine ambaye kichoche yake mpaka una yaani mpaka unaogopa kumwambia Atikosea katika kukufungia biashara uweza hata ukalaramike. So una una heshima kubwa sana. Sababu so biashara haiendele na heshima inaenda na huduma. Eh hoja ya tatu. Hoja ya kwanza ndio kwamba miaka eh kesho sio kwetu na miaka tuliyo nimecha sio ya sio mingi. Eh Yesu anasema Kuna saa chache za kufanya kazi wakati nuru ipo e, Na anairudia katika Yohana T kumina moja Semu frani, Yohana kumina moja semu frani Sama jie, sasa, na, nafikini Yohana kumina moja kumina mbili Sama jie, sasa, mchana seni kumina mbili Kama ni sasa, kumina mbili na ni giz, Ni nuru Kuna haja kuyakwena na wasuwezi kwa soko Sasa nuru zinajulikana Mwengu ambi, sasa kufanya kitu zinajulikana M Miaka ya kufanya kitu zinajulikana Lakini watu wengi tunasema kwamba tutafanya badai. Kuna mtu, kuna mtu, a, e, mtu wende hata katika vitu video, video kama mapishi. Unakuta saa tisa inapita mtu mama ajeaza kupika. Au bini. Saa kumi inapita. Unaona saa moja giza limeingia. Nunaanza ku, ku, ku, kuchambua mchere. Ule mchere, ukiona watu anachambua mchere giza limeingia. Unasike raha na chakula kile. Hapana. Wakati ule ni wakati Yuko anataka anapanga vyombo mezani, chakula ana pakua. Kila jambo, no, no. kato tufunduka kujua jambo na majira ya kila jia, na ma, na, na jambo na kila majira chini ya jua. No kato wa majira yote kila eh, chini ya jua. Kama ni sisi zinusu sali na pena kwa sawa ame usema Yesu Kristo na pena niu ni rubie imetupa saku kazi zake eje ari ari Ma, maadamu ni mchana usiku waja asipoweza mtu kufanya kazi. Kuna wakati hatutaweza kufanya jambo Na, na mwene, kuna watu wengi wameondoka na ndoto kubwa lakini hakuzifanya wakati uliokoswa. By the way kuna ndoto nyingi ambazo sio Maono mipango. Lakini kuna na nyingine wakati mtu anaondoka na nani? Mimi mwenyewe sioswe. mimi kuna vitu vingi ambavyo sijavitimiza. Eh, kwa nikiwaambia na wewe na najiambia, nimeshaambia ma, roadmap yetu 2026. Kwa bali ya huduma tuko ndio sababu tulimaliza mwaka kwa matengenezo ya kanisa. Mm -hmm. Eh, ili kurudi mwaka unapoanza tukiwashe. Tu mm -hmm. Eh, ukiwashe? Amen. Mm -hmm. Eh, kuna mtu hapa anapenda kukiwashe. Eh. Mm Hoja -hmm. e. ya tatu nasema wakati kuna wakati Bwana anapatikana Sio quiero wakati bwana anapatikana. Na sio kupatikana kwa bwana peke yake. E, kuna wakati jambo linawezekana. Lakini tuje kwa hili bwana anapopatikana. Tupange na mwangu wetu ndani ya 2026, maada mbado na, bado bwana anapatikana bado bila nusu ubiriwa Mpiga Kristo hajakanyaga duniani moja kwa moja. Wapiga Kristo ameja na filosofa yake ni nyingi inaongezeka kama ni maji kuchemka yanakaribia kuanza kurukaruka. Lakini maada bado kuna nafasi kidogo tuitumie. Tuhubiri zidi ya mashoga Wakati bado inaruhusiwa Kuna wakati tafika ukimsema tuu shoga Segelea ina kwangalia Ndiyeo sio Ndiyeo Ndiyeo unabii Unabii sio kusema Hee ni naiona Tanzania na ina kuchukua afukoni Hee mungu habariki wali chukue Kwa siyo unabii Hee Na zani leo pare kawe watakuwa wako wanatoa unabii wajinsi Kujia nana muna kupokea kome Pare kawe kwa, kwa muizi Ule ni muizi mbaya tena Sio muizi wakawaide Anaiba kwanza roho Anaiba na ravi amwirini Anaiba vyote Pare kawe Anaiba vyote Yesu nisema ole weno mafarisayo Unafana na makaburi Yalio pakwa choka Amina. Vipi Neno mlinati dogo linatikisa eh. Bila Yesu Kristo sio lango. Aliyetikisa ni nani? Mimi, Mungu. Amen. Eh. Ma watu watu anasema wale wanafasema mnazunguka nchi kavu na bahari mnamtafuta mwongo wa mmoja, mtu awafate fate, mkishammpata mnamfanya mwana wa jehanamu mara mbili kuliko ninyi. Amen. Wewe mimi tukikemea hizi injili za wizi na uongo na anaiba roho za watu. Kwa no, ndo wanaimba namari za watu Tunakuwa tunaongea ya kristo Tena angekuwepo kristo Iyo ni miaka simbili wa pita Angekuwa naongea kristo kwa kinyo ya kileo Ange buweka zaidi Eh, hey. Nesema unatumia neno moja Mbwana nesema wanapo kusanyika tai Ndipo penye mzoga Sarikuwa najisema he Yesa jifananisha kama mzoga Tai wanakuja kumla. Eh, Nesema katika kitabu cha matoshi nani Oje hata tunewo wakati Bana anapo patikana Mwenye ni kwa mbimu kristoli yoko mbele yangu Uwe wakaribu uwe ambari Bana Wakati huu bana anapatikana hmm. Bana anapatikana eh. Kuna wakati atakuwa patikana Adam Pumzi zinapita katika mianzi ya puwazako na zangu Bana anapatikana Mwada abu tunawenda kusanyika tukafungua biblia Bana anapatikana Amin. Sio kira wakati atakuwa anapatikana E msusome katika kitabu cha Zaburi. Nangu wa 32. Nikuwa siji kwa Zaburi nayo hameweka hii uo ujumbe. Nikuwa na ujua sana kwenye saya. Amstina sitangwe ni anzee pale nipo yugundua yu vikaribuni. 32. Mstari wa sita nasema. Kwa hiyo kila mtu mtaua akuome wakati unapopatikana. Amen. He, wakati bado inarokusi. E. bi nashema katika kitabu cha Isaya, na Wa wamshini na sita, sita, ujumbe una mkuu baada ya na sita, wa sita, Anasema he? wamshina sita na sita tukumi nambili, anashema, um. Tuwaze na hamsina tano Yani ninaisaya mbili na hamsina tano, na hamsina sita Nazote jumbe zake zinafana kama Lakini tuwaze hamsini na tano Sita nasema Mtafuteni Bwana Wakati anapatikana Mwiteni Maadamu yu karibu Manaki kuna wakata takoi kumbari E eh, Hapa kunye biblia tafsiri tisweri mbaya Hmm. Lakini anataka manisha na kwamba wakati bado una bado yuko karibu, hivi mtu hapa, tu, tuko meza, sio unaachoaita mtu wa Mungu wa eh ukamuita yuko mbali. Wakati bado mtu yuko karibu ndio muda wa Wakati bwana bado yuko karibu na wewe. Hmm. Eh. Ayubu, anasema kuna wakati Mungu alipokuwa bado katika ma, yu, yani alikuwa bado around kwenye mazingira yake. Ni ni ni mara ya kwanza kiona matutu kwa mengi, eh, hayuko tutafika pare. Hema hema tusome Isaya hamsi na, na na sita kumi na miringi husema njoni ni taraita divai na tu njesa na kireo na kesho itakuwa kamaleo sikuuku kupita kiasi sisi tizo sisi tuzuni hapo kesho itakuwa kama kamare, kwamba. Amanu nilio kwa na AFE nilio kwa na FMI 25 Itakuwepo na FMI -26, 26 Ya nikoma vitaendelea kwa vizuli Mpaka mshu Kwa inenzekana hata vikaendelea kwa bora zaidu Kini nane ya juwai He eh. Anitua kusenye kwa mba watu ambao eh, Miaka inapita Mambo tunaona ni yale, yale Leo na jana na juzi ni sawa sawa sawasawa Tuchukulie kwa mba Mwaka unaposogea Kuna kitu muhimu zaidi chakufanya zaidi Sababu so, unawezo sikupate tena Amin. Kuna watu leo hii Labda sio wewe nakombea sio wewe Lakini duniani Kuna watu mbao mengea kwenye fumbina sita Lakini hawata yuona yifumbi yishina sabandio Sio Kwa mimi Mpenzi ya mungu naamini sita kwa mimi ina e hiyo ndo jinsi ya kuomba kwamba mba inaweze kana Mungu anaweza kama Lakini naamini kwa sababu Kuna mipangu na mungu wangu tunai Kini ya kwake kini ikizidi ya kwangu Sawa Hei ni wakweli zaidi kuriko mimi Kina sema Bwana awe amini na manadamu Kina manadamu wawe mungu Hei Hei ni natangaza hapa wote Kusajikoloote mungu kwenfumili na miangapi wote Mwaka muna ina kuhuvuka Unakuna odanganya Mungu wajasema hivu eh Si charcho sema kuomba kwamba kuomba ote wavuke sawa lakini kutangaza ni kudanganya nganya unatafuta tu kuafuraishe kusudi badai Wachomoe video na tviawa hey. eh jamani wakristo mnau ni Leo risareo si ongei na nini mnyoka pana ongei yuko mbali hema mpunguzeni kudanganya kuuta nganya na manabi huna faida na ipata hamina baba hamina baba hamina ba... ah. katika kitabu Cha ayubo mwango wa shina sitemtu skia ayubo kuna kipindi ayubo mama ya kiguanamendi ya visio, mende ya na na na na wa shina nani? Lakini wewe mwango wa shina tisa kama kuzikumbuka siku za zamani. Mnyango ambayo kichukue mto mzima kama biapa kuna miaka na kumbuka na ita manindi usiku. Kuna miaka yangu na kumbuka nguvu zaidi. Eh? Nasikumbuka zikumbuka nasi si na zitamani Lakini Sikumbuki mamba yanyuma kwa manu kwa manu Na chuchumalia ya sasa Yanyuma ya nisha ya pita ya nikuwa mazuli ya mabaya Na taa kuboresha ya sasa mm -hmm. Niyo katika kitabu chaayubu ishina kisa Na sema kishaayubu na mitari yake Na kusema Light Unajua light ni nini? Imajuto Nendo light ningaricho Lighting ninge kama nilivyokuwa katika miezi ya kale eh ningekuwa ninge tena si, inesha pita pata lakini lightning hiyo eh ninge pata ifumia, anasema, light ninge kama lightning kama katika miezi ya kale katika kama katika siku hizo Mungu aliponilinda manake ili afya tuliyokuwa nayo 2025 Tukaja kusema light ningeipata Ningefanya vikubwa za hii Lakini hatu kufifanya labda Eh Hapo, hapo taa yake ilipo Mulika juu yangu Kichwani na minilitembea gizani Kwanjia ya muanga wake Nasema kuna wakati mungu wadikuwa na Haina tufauti na yeso nasema tembeini Wakati bado kuna nuru, Kuna mwanga upo Hamta jikuwa Fanyeni kazi wakati bado Sazi na rukusu Eh Anasema hapo taa yake ilipo mulika juu yangu kichwani Naami nilitembea gizani kwanjia mwanga wake Kama nilivyokuwa kuwa katika siku zangu za kukomaa Hapo siri ya mungu ilipokuwa hemani mwangu Anasema nguvu za mungu ilipo bado ya ndani ya jumbavyangu na nyumbani kwangu Sa hizi mambo ya meparaga nyika yeah. Yeah. Sari watano anasema Wakati mwenyezi alipokuwa akali pamoja naami Aina majuto hayo. Wewe mimi majuto ya aibu sio makosa yake. Ni majira tu yalimfikia. Emkini tunaweza kupita kwenye hali fulani ikawa sio makosa yetu lakini kuna mengine ambayo tunaweza kufanya yako kwenye Mungu ameweka kwenye, kwenye nguvu zetu. Kama kusoma Biblia ni yako ndani ya nguvu zetu na basi. Wakati mwenyezi alipokuwa akali pa moja nami na watoto wangu walipokuwa wakinizunguka. Wewe mbie wewe baba, wewe mama Wapende watoto wako, cheza na watoto wako, zunguka na watoto wako, kuna wakati watakuwa wako mbali hauko nao. Mm -hmm. E, sijo kaijuti. Cheza nao, fly nao. Mm -hmm. Wafundishe neno na munu kuna wakati watakuwa na fundiswa na dunia. Mm -hmm. Ndeo, siyo. Mm -hmm. E, ee. Mbibu nasema katika kitabu cha matayo watano, wa tano mstari wa waishina wa tana Sema, patana na mnushitaki wako mapema mbuka bado njiani munaenda kwa hakimu e, Malizane kabla mjafika kwenye kiti cha hukum Kabla giza harijaja e, Kabla hujawe kwa kizimbani ukansa kujitetea Wakati bado unazo hata ukamuhonga Bada chukua hii misamehe mambu yaishi Malizane Atana na mshakewa kumukua badu njiani Asija kukutupa kwa, kwa nani Kwa hakimu hakimu hakimu hakutupa kwa wasikari Asikari kukutupa ingilizani Na huta toka umo pako melipasenti ya mwishu Mwishu kumbi Hemu tengeza mungu wakati badu ni fubina shina sita Amin Kujia mwishu haraka haraka Kristo Kristo mkri, hai hukua na kuzaa matunda Tuki, Tujua kwamba mba Mwaka unawukuja ni, mwaka, ni majira mapea ya kuzaa upya Kwa zi kwa zi kwa mba nilisha zaaba Ivi kwa fano, kwa nukwa na muembe ukazaa maka huu na maka unawakuja Baada ya hapo kwa kata miaka kumi hauzai utasema sema hapo muembe tu wache bwana Sema makajuzi wakati wa corona unizaa sana basi tu wache wendele Tungwa kwa suma hauzae tena mm -hmm. So tuna maka mwingine tutumie kuzama tunda kwa jila kriso Kwa vina sema kati kwa sana kumina Sima mimi ni mza na ni njima Tawi mm -hmm. eh Tawi ambalo linaza lina, za, lina Bolesha linapogolewa vizuri kulisafisha ile kusudi lazae sana na, na kama alizae hulikata na kutumba. Mm -hmm. Ngoja tuzae ndani ya 2020 staniyo sio? Ni lengo bale. Mimi nafundisha vya kiroho pekee yake sijasema vya kimwili. Yaani mimi mm -hmm. nimejifundisha pia. Mm -hmm. Mimi katika kitabu cha Hukuma mlango wa kumina, tatu mstari wa 6 anasema mwana mtalikuwa na mtini ulikuwa umepalo si yeye kwa nini alitoa ule mfano? Ulikuwa ni mtini umepandwa katika tia mizabibu. Aka mana uang kadia kadia? Agaknya makin ini boleh tini. Aka muli shamba, perlu menye menye shamba. Kamu ini dalam tu mukulin majulah dia kuaya Tini, u na wana tini ni tini. sasa ukate, sasa. tu. Tukua muda kuhwekeza. Hemu tuupe, tu, tufanya vi, tuupalirie. Mwengu ambi, wana nakupaliria. Alikulisha, al, al takulisha tena. Tuupe mbolea, tuupe chakula. Mwagilie maji alafu tuuangalie mwaka mwingine. Tuone ukiza atini tutautunza. Ukika usipuleta atini, sasa hapo tutaungua. Mwengu ambi, kuna watu mbongu wa naungua andani ya miaka. Sama so, kali sana, eh? Kwa kweni, kweni unaumaga eti. Bina sema katika kitabu cha matayo, na angwata tumsarau kumi na nani? Ana sema, tumsarau kumi na zaini matunda, tena matunda ya ya ya ya toba. Yana we na toba ya mungu, toba ya mungu ni kumugeu katika imani na kutembea basi katika matendo yake. Sema matunda yenu miyendo yenu, kitu na chakreaduni yani kaulize nani yano matunda yaro yakiyo. Eh, ya na toba ya mungu Mungu Hakubariki Fumina shina sita Kwazia leo na masaya leo Kawe baraka tele kwako na kwa huna Tu kieza kutokea mali Hata mimi na ninyi mungu Babariki sana Amen. Amen.